Så är vi varmt välkommen till Mikael Stamme idag aj, igen. Oj, ja, ja, ja, ja. oj, bra som vanligt, Mikael, förstår jag. Aj, men. fantastiskt. Förstår jag. Du, eh, igår pratade vi om den eh, nya plattan som kommer på Fredag Moment. Mm -hmm. Idag tänkte jag att vi skulle backa bandet lite så sådär. Minnas de gamla fina åren eh, där hemma i Bildal var det va? Mm -hmm. Ja. Eh, första frågan är egentligen, vad betyder Gothenburg Sound för dig? Oj. Mm -hmm.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 Och så började man höra så här, Gothenburg Sound och så massa band som spelade, så började spela samma sak och så men Nio och Atte Gates och till allting låter ju likadan ja. och det är bara Gothenburg Sound. <laughs> och förvisso, visst, vi spelade in i samma studio uh -huh. och, och vi kände varandra och vi kommer från samma del av stan, men vi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 För det jag tänker på när man träffar många amerikanska artister framförallt. Om det är Trivium eller om det är även Sevenfold eller någonting. Så mm. nämner de ju faktiskt det när de hör att vi är en radiostation från Göteborg. Mm. Då är det ju detta som kommer fram och så vill de mm. prata om mm. det här. Mm. Och så är det, det är därför jag spelar musik och bla bla mm. Mm. Mm. Jag tänker ju att det är sånt jävla erkännande för er som faktiskt ja, grundade detta. eller vad man säger mm. Och jag har aldrig hört det här att det skulle vara ett hån. <laughs> men jag hör ju hur du menar det. Men jävla härlig infallsving.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 det, går inte. Nej, det, nej. det kanske är bättre för oss utanför ja, men... jag, jag är stolt över er det. att ni är här Tack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 Tompa från att Gates bodde på andra sidan gatan så han hängde ju där också, Anders och Jonas från Ate Gates och sådär också, mm. så det blev ju, ja, det var ju en replik, och vi hängde mycket i replikorna så var det liksom, mm. och det här var ju en som låg där ute i bilder då, mm. annars kanske man fick åka in till Hobos Frölunda, där inte stan för replikaler och sådär, men den hade vi fram till 94 kanske? Det Men garage, garage, du har varit hemma hos dig I jo. ert hus jo. Herregud vad så alltså pappa fick inte, han min hålla, nästa fråga. fick inte han ha någon bil i sitt garage Nej det fick du? faktiskt det, det var ingen, Bilen fick inte stå där Vi gjorde om det helt så, där, så vi ljudislerade Och för, ja, Vi hade precis flyttat dit Så där, det var liksom en, en gata med massa, Så, så att vi var tunga att som fan Och vi hade mm. hjälp. ABF så de fick komma hit och hjälpa oss och hade, så här, oh, nice. att bygga så, här, så att det skulle Inte låta så mycket Nej.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 Och ändå höras. Och vi kunde prata medan vi spelade. Oj! Hur, det, oh hände inte. Nej, det är ju inte rock. Nej, det är inte. så <laughs> inte rock. Nej. Men jag tänker på det. Men vi, det... Vi, man gör vad man måste. Ja, jag man jag gud, ja. Det var inte judiskt skerat heller. Så vi frös ju fingrarna av oss. Nej, det var lugnt. Jag tänker på det med dina föräldrar. Där. Var det helt fint liksom, att ni stod där ute och gapade. Och hittade på en ny genre egentligen. Vi gjorde ju någonting i alla fall. Ja. Vi, vi, vi var ju väldigt... Och vi spelade. <laughs> vi, vi höll oss hemma. Jag tror att det var det som var det schyssta. Ja, jag, tror, vi, att vi, jag tror man tänker så som, som förälder. Vi var Det gjorde vi också givetvis. Men mm. vi, var ju, ja, vi höll oss hemma och kände, mina föräldrar kände ju alla så det var ju liksom lugnt. Och så käkade vi middag hemma hos oss och så gick vi ut till, till garaget igen och, och körde nåt till. Jag älskar det. Det måste ha varit helt fantastiskt. Finns det så här videofilmer? Tyvärr av finns det det. Det är inte helt äh, smickrande. Men det, för, äh, det finns lite sånt. Vi gjorde ju en, äh, vi spelade in, vi gjorde en liten dokumentärgrej för fan, 12 år sedan nu. Den heter...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 <laughs> ja, jag tycker det är helt fantastiskt. Så mm. Jag tänker också på alla fans till ja, hela den Gutenberg Sound när du säger då att vi borde där, och Thomas Lindberg borde på andra sidan gatan. Ja, det stod vi i vår garage. Alltså jag förstår, ni som är så inne i det kanske inte ser hur, hur stort det kan vara för fansen att det var i mm. ert garage där ni alltså startade hela grejen faktiskt. Oh, ja, det är klart. Ja. Men, så, så det är lite kul. Det kommer ju, ibland kommer det lite sådana ja, <laughs> det ja. bara, Är det åker, Nej, men Du vet, som åker ut i bilden och bara tittar och försöker liksom få feeling för det. Ja. Det är klart att det, det, det är omöjligt. Men, men man har ju alltid någon bild såklart. Jag, vet ja, är, ju, klart. Att jag är likadan. Fan, jag börjar lyssna på Creator och Sodom Destruction och sånt. Alla var från rurområdet i Tyskland och tänkte typ, fan det måste ju vara världens coola att det Ja, visst. Men finns det i TV? Det var kul. Och det fanns en sån buss i Göteborg och bara ja, nu åker vi in i det här nu området. Nu åker vi hem och till stanna stanna i Vildå där. <laughs> så <laughs> som i Hollywood. De åker och pekar på här <laughs> de, <där> borde de. Maxi Stars Homes. Alltså. Ja, <laughs> ah, det är ja, det är riktigt fantastiskt. fantastiskt. <laughs> Vi har DT-vecka här, Daktran Quillity-vecka, Mikael Stanne är ju här i studion även så idag. Eh, ni var ju ett gäng där som stod och spelade i ditt garage sa, han är med i idrott och sånt också? Eller var det enbart musik som liksom gällde från högstadio framåt? Hur är du innebandy Mikael? <laughs> Fasasfull, jag, nej jag, idrott var ingenting ingenting för, för mig. Men Anders han han spelade ju du i IFK och var helt grym. Alltså blåvitt eller? Jaha. Ja, ja. Så han var ju han han körde jämnt så det var ju liksom han lyckades klämma in några rep i veckan för han tränade jämt. Åh mm. oh, Till slut räddade där från nedbrotten <laughs> äh, men det var faktiskt han var tvungen till slut var det där äh, jag får fan ge upp det här för det går inte och, och köra det sammanlagt och och, liksom. och och musiken var roligare så att, äh, det det är så men han var ju han var Aha, Ja ja, liksom. men inte du var aldrig hållt på med idrott Nej jag och spelade inte om Jardens för den vi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 Sådär. Men i, i början förstår jag ju att det är ett intresse och en hobby och hela den grejen. grejen. Gick du musikskola och sånt där? Eller var det liksom, du spelade gitarr i början, men lär, ja. är du själv lär, eller hur? Ja, vi, jag och Niklas vi köpte varsin gitarr och så började vi lära oss och så satt vi och lyssnade på Blatter och försökte plocka. Riff och solon och sånt där. Men då har du ändå musiköra så att säga, eller? För äh, det, är... men det fan, måste men... man ju ha. Jag tar inte på upp en gitarr ska det jag lära mig? Ändå, liksom. man blir ju besatt av det, mm. liksom. det. Det ska ju bara, till slut ska man ha det, du ska sitta där. Så mm. då är det ju bara köra, köra, köra, köra. Och sen så, när jag började sjunga så var det ju bara sjunga med alla låtar, försöka lära sig alla texter, kunna komma ihåg det och kunna sjunga likadant som mina mm. favoritsångare. Och sen repa järnet, liksom. mm. Och vi körde mycket och länge, vi, eftersom vi kunde det, vi hade ju, som, kunde köra hela dagen om vi, när vi var lediga på helger och sådär. Så att det, det, det var det. Bara hålla på så mycket det bara går. Liksom. Vad hade du för favoriter då? De det var då? ju det var så här: Mille i Creator, David Vincent, Morbid Angel och så här, Kelly Schaefer i Atheist och sånt. Det var det som var det coolaste som fanns. Martin Balkar i Sabbat och sånt. Man bara, det är så Men i så det här som Kiss brukar jag alltid komma in.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 5, 6, 7, 8, 10 timmar ibland i replikalen. Bara köra tills man, yeah. tills man alltså, kan. mamma, alltså, du måste ju spela tills du blödde. Ja, men det är ju det som är roligt. Du måste liksom, du ska känna. När blev du då med gitarren då? Jag slutade spela gitarr precis efter inspelningen av första skivan. Så mm. eh, Skydance, när den var inspelad så, då, då slutade Anders och jag. Och så tänkte jag att då vill jag sjunga, men jag vill inte spela gitarr också. Nej. Och, så ska jag vi en annan gitarrist och så, så, så, så la jag gitarren på hyllan såg jag mm. den till, till Glenn i Frames och så, så började jag sjunga istället. <laughs> när kände du att eh, du hittade din röst så att säga? För du, du sjunger ju på ett annorlunda sätt eller vad säger man? Growl och hela den grejen liksom? Det är så djupt på något sätt. Ja, ja. det var ju, det var ju då precis då, 93-94 eh, 93 kanske så när, när vi började spela ordentligt liksom, och när jag kunde fokusera på, på att sjunga och det var ju det var fantastiskt, det var det jag ville göra så att mm. lite så det var ju precis då som uh, Inflames gjorde första skivan som jag sjöng på också. Och då var det så ja ah, mer. Jag vill, bara, jag vill vara i studion, jag vill ja, repa. Ja du fick mer smak då? Jo ja, men nej men alltså bara, jag vill ju bara mm. hålla på. Mm. Och träna liksom och, och uh, ja, repa helt enkelt. Har du tagit sånglektionen nu? Alltså så här i efterhand typ? Nej. Nej. Inte mer än Youtube-grejer Nej. <laughs> Det är David Bowie här i Paratroc. Vad sa du? Du sa inget? Nej, det nej, nej jag bara nickade jakande bara. Ja, ja, ja. eh, jag hade Oskar Dronjak här för ett tag sedan. Han mm. eh, berättade för mig att eh, ja, Stanny sjunger med oss i Hemmerfall. Men vi skulle nej. spela på något rockslaget vid Flundsåsparken på Issingen tror jag det var. Och då var Mikael sjuk. Så mm. då kom Joakim Kanz in och fick sjunga. Och då sparkade vi Mikael. Var det var, i historien så från Hemmerfall? Vad i helvete, vad snackar? du om? Ja, vad fan snackade du ah. Nej, men det var nästan så.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 Jag sjungit, ja, det var inte riktigt min grej som sagt. Nej, nej. Det, var du... mer, det var mer. Det var skitkul. Och det var en sån här grej. Nu ett gång om året så samlas vi. Så satt vi ihop lite låtar, repade några gånger, och så var man med i tävlingen. Mm. Det var ju det var här, vet, årets höjdpunkt, det var ju skitkul. Nej, det låter fräckt, faktiskt. Det var ju en krym grej. Rockslaget var ju fantastiskt. Mm. Vi, med Det spelade vi där två år tror jag. Och sen så hade vi något annat band som var med också. Så det var ju så här. En,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 Nej, jag har en väldigt tydlig koreografi. <laughs> och så. så från minut ett. Nu kör jag de här ja, ja, ja, ja. Nej, men jag tycker det måste vara... Jag ju fått lite här beslutsångest om oh man ganska gå fram till basisten lite grann. Åh, oh, nej, nu på engångskt. Trömmelsen lite grann. Man tänker inte, man bara kör, ja. eller? Ja det, det, ja, det blir nog konstigt om man börjar tänka på det där. Det hade ju varit kul ifall du hade ett koreoferat <laughs> Eller skulle det nej, vara det, så här det, Jag tycker det kan vara väldigt tydligt ibland eller man ser band. Åh, typ, ju vad konstigt det här. Ja. Det är någon som tänker efter lite för mycket. Ja, Framförallt när man ser dem en andra gång kanske. Och mm. så kör de en låt. Och så rör sig precis på samma sätt som mm. sången. Mm. Eller så där, då blir det så här. Va? Det här är ju genom... Alltså är i Det liksom. Ja, ja. En sångare ska ju bara gå på flow nästan. Ja. Känner jag, ja, jag i alla jag, jag, jag har väldigt svårt. Ibland så typ om man, man gör någon sån här inspelning eller videogrej. Ja ah, men du måste stå här, där och så ska du gå dit sen. Så bara... Ja, du så, Nej helst inte liksom. Nej. Försöka bara... Man får ju gå på känslan. Man är ju för att sjunga och sen så får man ju liksom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 du går på scen, ja absolut, det är spännande och sådär och, så där, och beroende lite på dagsformen ibland är man inte liksom, superpigg och man ja, har spelat liksom, äh, ja, massor massvis som spelar på raken och man bara är seg liksom. så mm. då kan man ju bli nervös för, just för att Fan, jag känner det inte riktigt jag ja. måste få feeling liksom. oh, och, och då brukar det, det funka ibland så kan man ju bara gå ut i publiken och kolla på bandet innan eller liksom, träffa lite folk eller bara komma igång så där liksom mm. till så att, men uh, nej det, det var värre för när jag liksom, när man uh, uh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 lugn ja, i i det nervösa så där och så det är bara skönt. Det, är ju, liksom, det behöver man ju. Det ska, ska inte vara helt avslappnat. Du, du, du, du, du. Det vore väl konstigt om du inte var nervös. För då ja, tycker ja. man väl inte att det är lika kul. Det är, då är man ju psykopat för mm. det. Det är psykopat. Jag såg en intervju med Thomas Brolin för ett tag sedan. Han mm. sa ju att jag var aldrig nervös. Hur kan mm. det inte vara det? Mm. Jag bestämde mig bara. Jag skulle aldrig vara nervös. <laughs> jag älskar det. För jag bestämde mig för att inte vara nervös. Då var jag inte det. Nej fy fan. Det låter inte, det låter Nej, det det låter låter inte friskt. Musik Oh, The Myers Panic här i Parrot Rock. Jag vet en fråga som jag har egentligen haft till dig i ungefär tio år tror jag mycket. Vi ja, ni den... har träffat på varandra innan. Ja, men den har jag, aldrig, jag har aldrig ställt den. Men just det här <laughs> får jag att... chans på dig Mikael? Ja, nu kommer den. <laughs> ja. Nej, men det är egentligen det här att du var sångare i In Flames och så var väl Anders Fredén sångare i Dog och så bytte ni bara där. Var det bara så enkelt att ja men vi byter med varandra eller hur var den historien liksom? Men man kan välja man kan välja vilken story man vill tro på oh, okay. så att det finns ju en liksom där i vi möttes på på L Sportsbron, så här du vet, i ljuset av två, såhär, eh, usa sablar. Ja, men det såhär, ljuset ah. från, från två skåpbilar, och så bara så möttes vi ut på mitten, och så bara, du vet, en liten sån vinkning, och så bara, ja, yeah, så bytte vi. Det man, bytte så. ni bara. Ja, så ah. kan det vart. Ah. Men det var inte. Nej. nej så. Fast jag vill tro på den ja, Jag gillar hot. det också, liksom. Ser ja, det. det framför mig, det är ja. skitkort. Som en bättre film. Så, nej, men... i, sån video måste vi göra. Någon gång. <laughs> nej, men jag minns ja. när jag började lyssna på DT och sådär, då hörde man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 han var typ, ja ah, men fan jag har ett nytt band, vi, har, vi kör lite mer folkinspirerad meta, liksom, det finns lite så här, folkmusik, äh, ja, lite melodier och, sånt. och ja, men lite sånt där. Mm. Och typ, kan du, vi har inga sångare, kan du sjunga på en demo? Och så bara, jo för helvete, självklart det, och så, och så, och så var det med, med Johan och Glenn och sådär, det var grymt. Och då hade de andra låtar låta, och så spelade vi in en demo, tre låtar. Och så tänkte jag, ja men det var väl det, det var ju skitkul. Ja. Uh, och sen direkt så fick de ett skivkontakt De skickade ut den till ett skivlag. Och de sa ja. Och så var det klart Så enkelt Ja, alltså, ah, men det var så här. Ja, oh Ring Again Records i, i Lund eller Malmö och ah. Ja. Och då, ja, ah, men då ska vi spela en skiva. Och jag var så, ja ah, men fan. Alltså, jag vet inte om det. Är... Jag vill inte att min första skiva som sångare ska vara med ett band. Jag vill inte att det med. Liksom, som, Nej. Du vet, det var ju bara att jag hoppade in för att de inte hade någon. Ah, ja, visst. Uh, men. Jag blev jag var lätt övertygad. Alltså, <laughs> bjuder på eller något kan, enkelt, så, så. Men, ja, så, så vi spelade in den mm. uh, Understrain Strain. Um, på en vecka eller två sådär. Um, så det var ju grymt men sen så var det inget mer. Nej, okay. gjorde, sen så gjorde vi vi gjorde nog tre spelningar varav en var i en tr trädgård och sen kompis. <laughs> En gång var i Forna öst Berlin och en i Stockholm. Fan vilka spretiga spelningar den var. Vem hade bokat den här turnén? <laughs> ja jag vet. Turnébuss allting var mellan tre alltså <laughs> ja, Dina tankar har egentligen alltid varit hos DT. Ja, ja, men, alltså, ja, ja, precis. ja så så det är att... ju bara en, en grej som var skitkul. Mm. Uh, och, men sen så Och efter det så, så var det inget mer Och sen så skulle de som spelade de in epid, mm. som Subterranean tror jag var först mm. Och då var ju typ Jocke Götberg med Som var med i tag Och lite sådär uh, Och då var Anders med I Söndermonoloth mm. Sådär under den tiden Så att det liksom Ja, vi ni hoppar runt ja, alla ni där det, ute i bild ja, alltså. ja, precis. Sen, och sen typ andra epis var det någon annan sångare och sen så, sen så skulle de göra gesture Race, yes, då gick Friends. ju Anders med ja. i Flames där. Så det, var liksom, det var ett ganska långt hopp mm. mellan att han slutade med Darts och började med i Flames. Det mm. två år eller ett oss till den där historien på Helsingborgs. Ja, Jag det, gillar det också enklare, den. Ja, ja. det Men alltså, du får det ju låta så jäkla enkelt alltså, men så här, ju... jo men så här kan det ju Omöjligen vara idag.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 Och det är klart att och då fanns många Records som hade släppt liksom någon, någon så här samlingsgrejer och så här, Och var liksom stora fans av hela liksom dödscenen i Sverige. Mm. Så det var ju givet liksom, Och då hörde de bara, om oh, det här låter coolt, gillar det demon och så släpper det i en väldigt mm. liten skala. Liksom. Sen så har ju den givetvis fortsatt att sälja. Men då var det ju ingenting. Liksom. Men, ähm, men, äh, men nej, det är klart äh,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 Hur näst... jobbigt är det? Ja, det är nästan värre. Liksom. Är så, jag kunde nästan du tänka du med det. Ja, ja, ja, jag nej, jag fick hålla kanske... in i det där, det var jävligt jobbigt. Jag fick inte ta upp det på tal, kanske. För fan. Nej, men du, nej det, du, det suger. Du går ju på otroligt mycket spelningar när du är hemma i, i Göteborg, om inte annat. Och så ja. Det ja, och nej, det är jävligt konstigt att alltså, bara stryka allt det där i kalendern var ju jobbigt i början, mm. i början av ja, året. Ja, liksom. Man bara, fan, och så alla biljetter som man har köpt i allting. Så mm. bara, nej. Nej. Liksom, och festivaler man skulle åka på och allt det där så bara, nah, då skiter vi i det då mm. och det, alltså, äh, det är sjukt alltså, jag, det är mycket polare som faktiskt som mm. bara ses på konserter ja. liksom, att man bara typ ja ah, vi går på det och man behöver inte ens vi behöver, inte ens, liksom, behöver inte ens vi prata men, vi ses, så man det är. tänker man kör <laughs> telepati ja, nej, nej, nej, nej, nej, nej, vi vet det. Alltså, man man ja. känner de som går på den typen av musik jag mm. gillar liksom, den typen av konserter jag, jag går på mm. så det blir det så ja ah, då ses vi igen ja, men man vad härligt och så har man är skitkul liksom. mm. Uh, så nej, det senaste gigget var typ februari, så, något sånt här amerikanskt dumban på Abyss, var Oj. svinbra, ja. det var i februari Och nu faktiskt i lördags var jag såg Sagar och Swing på Bengans, Aha. alltså på Fyrens ölcafé där mm. Det var ju fantastiskt och typ var det tre veckor innan det så spelade gusar där, ett av mina absoluta favoritband Men det var ju 30 pers, men det var ju helt underbart, man ja. fick i alla fall sitta och kolla på en konsert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 Och där, liksom, visst, de kan jobba lite tv-produktioner. Det finns lite sånt fortfarande. Mm. Men för det mesta så är det ingenting. Nej. Allting är helt dött. Så att, ja, hela den liksom, yrkeskåren där är ju, det är ju kört. Ja. Så det är den ju blev trökt. ju tok-nedkörd i skiten nu i med ja. corona. Ja, ja. ja. Men, det, det, det, exakt. Och, det mm. här, och visst, vi, vi känner ju ingenting på att spela. vi kan inte spela. Men vi släpper ju i alla fall musik. Ja. Så alltså, det finns ju i alla fall någonting där. självklart, alltså, 90% procent av inkomsten är ju från spelningar så ja. klart att det påverkar. Ja, och, ser... och det är klart ibland så får man den här frågan typ, att ah, skulle ni kunna spela om, någon, om det hade öppnat upp, och, och typ, eller om, om no, någon var en sån om sålde biljetter. hade ni spelat ändå så bara. Nah. Nej. Alltså, vi har ju svårt att tänka något värre egentligen. Alltså, Säg att man ställer dig i tusen pers mm. Alla är jättenära, svettiga mm. Alla skriker med i texter Och jag vet ju hur jag ser ut när jag står längst fram på scen Och jag vet när, när ljuset faller Precis rätt, då kan jag se typ Hur min, min saliv <laughs> Sprider sig så, så här fem, sex, 7 meter ja. Och landar i folks ansikten. Fy fan vad dålig idé det är alltså. Stannen smittade tusen pers smittad alltså. Plague bearer ja. Det är så het värd Så jag skulle aldrig kunna liksom, bli i. Nej, nej, det, det blir ju super Fel. Ja. Alltså, på fel. Alltså någon slags sens... svetsmask på sig liksom på scenen Jag vet inte fan om man kan ha eller så. Alla kommer spottskydd. Och ja, sätter en, liksom, en liten plastskiva framför scenen ja. så, här, så att det är bara för spelar man liksom till mästare hade man ju, liksom, ju kun ja. tänka sig liksom acceptera så men, men samtidigt det är inte det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 Han tror den har sagt tack oh, mycket Ja, tack tack Mikael. <laughs> rock is where you get the best rock and roll. Ever. Come on We're going up around the it so slow So It is so slow. and 95.4.